Para un moment, si us plou. Para un moment. Bé, eh, si no, no Gràcies. És una campanya informativa que va de l'Ajuntament de Figueres, amb la qual s'informa els conductors, els camions, de més de 5,5 tonelades de que no poden accedir al terme municipal de Figueres sense una autorització expressa. Aquesta autorització la tindria de demanar el titular del vehicle, l'empresa, a l'Ajuntament de Figueres. Ho podem fer amb a la pàgina web de, de l'Ajuntament on et posa el MAC tramitació, clica en aquí, ho omple i en principi ja estarà. Fem una campanya de 15 dies, d'avits, però sàpiga vostè que finalitzada aquesta campanya d'informació es començarà a sancionar. D'acord? molta gràcies, senyor. I és sortida, eh?